Róma, 1896. Július eleje Készülődj már, Alessandro! Egy fél óra múlva itt a kocsi. Renilde már harmadszor állt oda az aranykeretes tükör elé, hogy ellenőrizze frizuráját. De minden a tökéletesen állt, ez az utolsó tíz percben semmit sem változott. Alessandro Montessori viszont még mindig házi kabátban ült az ebédlőasztalnál. Maria nem is feltételezte, hogy apja átöltözik és részt vesz nyilvános diplomavédésén. Montessori sohasem titkolta, hogy nem ért egyet leánya pályaválasztásával. Miért lenne ez másképp ma? a záróvizsgálya napján. Renilde levette rukájáról a brost. Egy pamut kendővel fényesre dörzsölte a festett zománcot, majd pontosan ugyanarra a helyre tűzte vissza az ékszert, ahol eredetileg is volt. Aztán Mária szobájához sietett. – Készen vagy már? – kérdezte kifulladva, mintha valami hosszú távfutó versenyről érkezett volna. Amúgy erős hangja elfúlt az idegességtől. – Jól felkészültem a beszédre – nyugtatgatta anyját Mária. Úgy érezte, minél izgatottabb Renilde, ő annál nyugodtabbá válik. Minden a beszédeden múlik, emlékeztette lányát Renilde. Az egész tanulás egy pillanat alatt értelmét veszíti, ha nem jutnak eszedbe a megfelelő szavak, de erre gondolni sem akarok, borzasztó lenne. De miért ne jutnának az eszembe, kérdezett vissza Maria, miközben neki is ugyanez járt a fejében. Az előző napokban képzeletében az összes lehetséges rémes forgatókönyvet végigjátszotta, de minden egyes alkalommal azzal nyugtatta meg magát, hogy a világon semmi nem történne, ha ezúttal nem szerepelne fényesen. Talán kellemetlen lenne, talán szégyenkeznie is kellene, de nem halna bele. A legrosszabb, ami történhet, hogy újra kell tartania záróbeszédét. A szakmai vizsgát egy hónappal azelőtt letette évfolyam elsőként, Ugyan miért éppen ma történne -er? Maria Mária tudta, hogy gondos és rendes munkát végzett, és hogy az utolsó hetekben alaposan felkészült. Idegesnek természetesen ideges volt, ugyanakkor szinte már örült is neki, hogy végre rangos tudósok előtt is megmutathatja, mit tud. Elhatározta, hogy kiélvezi a beszéd minden pillanatát. Ő áll majd a középpontban, és ország világ előtt bebizonyítja, hogy egy nő is ugyanolyan jó orvos lehet, mint egy férfi. Ezért a pillanatért dolgozott éveken keresztül. Vett fel az aranyláncodat a szép díszes keresztel javasolt a Hadd lássák az emberek a teremben, hogy derék keresztény vagy, aki hálás az úrnak, amiért ilyen zseniálisnak teremtette. Maria szíve szerint minden ékszerről lemondott volna, de lehet, hogy anyjának ebben igaza van. Ha felveszi a keresztet, áthúzza a nőjogi aktivisták harcos ellenfeleinek számítását. Keresztel a nyakában nem állíthatják be harcos amazonként, hanem kénytelenek lesznek a bájos, okos Fiatal nőt látni benne, aki tartja magát az illendőség szabályaihoz, ugyanakkor azonos jogokat követel a férfiaknak és a nőknek. Saját fegyvereikkel fogja legyőzni a sok okoskodót. Nem akarod még egyszer elmondani a bevezetődet? kérdezte Renélde. A fésülködő asztalon ott hevertek Maria kézírásos jegyzetei, amelyeket a Contributo Klinikó álló studió Delle, Allucinácioni a contenuto antagonistico című az üldözési mániáról írott munkája kapcsán tartandó beszédéhez készített. A dolgozat megírásakor tartotta magát minden előíráshoz, olyan témát választott, amely közvetlenül kapcsolódott tanulmányaihoz és amely körül heves viták zajlottak. És mivel a pszichiátriai klinikán dolgozott, és ez a jövőben sem lesz másképp, Senkinek sem jutott eszébe, hogy a témát illetően kételkedjen szakmai felkészültségében. Maria éppen az előző éten kapott ajánlatot a klinikától munkaviszonya meghosszabbítására. Nem, mama, betéve tudom a szöveget, álmomból felébresztve is fel tudnám mondani. Renilde Zihált az izgalomtól, amióta Maria az eszét tudta, most először fordult elő, hogy nem az anya nyugtatgatta a lányát, hanem fordítva. Renilde olyan ideges volt, mintha legalábbis neki kellett volna beszédet tartania. Izgatottan bement lánya szobájába, odarépet Mariahoz és magához szorította. Maria érezte anya szapor és a rózsavíz illatát, amivel Renilde a haját illatosította. Nem hozok rád szégyent, ígérte Mária. Tudom. Renilde hangja hirtelen elcsuklott. Mária látta, hogy Renilde szemét elfutják a könnyek. Olyan büszke vagyok rád, Mária. A mondat itt félbeszakadt. Úgy szeretném, ha apád is kitudná mutatni, milyen büszke. Renilde nem jutott tovább. Miket mesélsz te rólam? Az ajtóban ott állt Alessandro. Házi kabát helyett most már a legjobb öltönyében, amelyet ezüst lakodalmán is viselt. Jobb hóna alatt, cilinderrel. Ezt csak akkor veszem fel, amikor eladjuk a házat, szabadkozott, szörnyen kényelmetlen. Maria nem merte feltenni a kérdést, amelyet anyja mondott ki helyette. Túlságosan nagy lett volna a csalódás, ha a apja azt válaszolja, hogy hivatali teendői nem teszik lehetővé. Te is jössz? Szipogott Renilde. Kabát zsebéből előhúzta zsebkendőjét, és törölgetni kezdte a szemét. Mi sem természetesebb, ott a helyem, amikor a lányom megvédi a diplomáját, jelentette ki Alessandro. Egyetlen leányom ma kapja meg oklevelét, és Olaszország egyik legelső orvosnőjévé avatják. Hogy hagyhatnám ki ezt a diadalt? Pillantással megszelidült, sötét tekintetében, mintha egy csöpp mosoly is bujkált volna. Maria érezte, hogy a hála hulláma elöntés szinte elragadja. Nem akart sírni, nem volt szabad vörös szemmel mutatkoznia, de a torka elszorult. Apja büszke rá. Mikor is mondta ezt ilyes formán utoljára? Köszönöm szépen, papa. Suttogta. De ezt is alig tudta elmondani, már neki is zsebkendőre volt szüksége. oda nyújtotta a sajátját. A finom, horgolt csípke szegélyezte zsebkendő fehér anyagát, Flávia minden egyes mosás után gondosan kikeményítette és kivasalta. A folyosónek csoszogó léptekkel megjelent a szolgálólány. A kocsi előállt, jelentette be. Akkor induljunk, még mielőtt a kocsis elveszíti a türelmét, és elmegy nélkülünk. Ma igazán nem volna helyén való elkésnünk. Alessandro Maria felé nyújtotta a karját. Szabad, signorina dottoressa? Maria leírhatatlan boldogságot érzett. Mintha a felfőkben járt volna, könnyedén lépdelt. Bizakodóan karolt beri az apjába. A kis család együtt hagyta el a házat. Maria és szülei nyilvánvalóan tudatában voltak, hogy ettől a délutántól fogva semmi sem lesz olyan, mint az előtt. Mostantól Maria nem diáklány lesz, hanem kész végzett orvos. Maria soha nem látott még ennyi embert az egyetem helyiségeiben. Az esemény kisebb fajta népünnepéire emlékeztetett. Diákok, professzorok jöttek, és számos érdeklődő is, aki az újságban olvasta, hogy egy orvosnő tart előadást. Mind a fiatal, bájos dotteresszát akarták hallani. Maria újságírókat is fölfedezni vélt a tömegben, öltönyös férfiakat, akik kezükben jegyzett füzettel ültek, és kíváncsian forgatták a fejüket. Maria a széles folyosón a díszterembe igyekezett szülei társaságában. Hányszor, de hányszor ment végig egyedül az előcsarnokon? Most pedig úgy kell utat törnie a tömegben. Szinte hihetetlennek érezte, hogy ilyen sok ember vette a fáradtságot, és jött el, csak hogy meghallgassa őt. Vajon arra kíváncsiak, hogy mit fog mondani? Vagy előzetes kárarömtől vezérelve csak azt várták, hogy kudarcot vajon? A szeme sarkából meglátta a tesztónit. A férfi ellenséges tekintete rászegeződött, és gyűlölködő hangja is elhatolt hozzá. Na, a mi kis tréberünk ma végre olyan nevetségessé teszi magát, hogy holnap egész Olaszország rajta fogja köszörülni a nyelvét. Még hogy tudományos előadás női ruhában, ráadásul ilyen csúnyában. Ez milyen kínos lesz. Maria döbbenten nézett végig magán. Tényleg csúnya volna a ruhája? Egyszerű volt, sötét anyagból, minden fodor, díszítés és cicoma nélkül, időtlen eleganciájú, fűzőjét pedig olyan szorosra fűzte, hogy dereka sokkal karcsóbbnak látszott, mint amilyen a valóságban volt. Maria nem értette, hogy a testoni mellett álló diák mit válaszolt, de az ő hangjából is sütött a gyűlölet. Lehet, hogy szerintesen vonzó a megjelenése. De vajon miért is olyan fontos neki, hogy csinosan nézzen ki? Végül is nem teljesen lényegtelen. Itt most egyetlen dolog számít, az előadása. Hogy sikerül-e, és ha igen, hogy sikerül megvédenie a dolgozatában felállított tézisét. Ezzel együtt a gonosz megjegyzések bántották. Maria két diák társára nézett. Testoni elgyötörtnek tűnt. Ő délelőtt védte meg a dolgozatát, Lehetséges, hogy nem sikerült olyan jól, mint ahogy szerette volna. Maria hirtelen észrevette, hogy nem csupán tesztóni tekintete szegeződik rá, hanem mindenki más is őt nézi. És hogy róla pusmognak. Egy-egy beszélgetés el is kapott. De mi lehet az oka, hogy egyszerre csak csupa negatív hangot hallott? Na tessék, már megint egy nő, aki okosabbnak hiszi magát a férfiaknál. Férfi a segynő személy. Én soha nem fogom hagyni, hogy egy nő kezeljen, az biztos. Inkább elpatkolok a tulajdon ágyamban, mint hogy egy ilyen hozzá érjen. A nők egyszerűen nem arra vannak teremtve, hogy orvosi feladatokat lássanak el. Jobban tenné, ha keresne magának egy férjet, és gyerekeket szülne neki. Maria hiába igyekezett nem meghallani a megjegyzéseket, nem sikerült. Éppen ellenkezőleg úgy érezte, mintha minden rosszindulatú szót kétszeres hangerővel hallana. Mintha az itt egybegyűltek mind az ellenségüknek tekintenék. A szíve vadul kalapált, a tenyere izzadt. Anya is egyre izgatottabbá vált. Mária látta, hogy reszket mellette, amitől persze ő is csak még feszültebb lett. Hova tűnt a boldogság, amelyet akkor érzett, amikor kiléptek a lakás ajtaján, Valahol az egyetem lépcsőin hagyhatta el. Apjának megkeményedtek a vonásai. Nem lehetett tudni, mi átszódik le a fejében. Vajon hallotta-e az ellenséges megjegyzéseket a lányáról? Talán már meg is bánta, hogy eljött, és úgy érezte, bárcsak otthon maradt volna. Maria határozott léptekkel a díszterem előtt összegyűlt tömeg felé tartott. Volt egy pillanat, amikor szíve szerint sarkon fordult volna, és egyszerűen menekülőre fogta volna. Végtére mi értelme küzdeni, ha mindenki ellene van? Amikor félelme a tetőfokára hágott, és kétségei már-már felülkerekedtek, a sokadalomból egy csinos, karcsó, fiatal nő vált ki. Anna, de jó, hogy eljöttél, kiáltott fel örömében Maria. Barátnője látványa meglepő nyugalommal töltötte el. Már bizakodó mosolyától is jobban érezte magát. Anna törékeny teremtés volt, de Maria számára ebben a pillanatban olyan biztonságot jelentett, mint a kőszikla a hullámverésben, minden rossz indulatú megjegyzés visszapattant róla. Anna bensülségesen átölelte. Izbontóan csinos vagy, suttogta a fülébe. Ha csak fele olyan jól fogsz beszélni, mint ahogy kinézel, mindenki el lesz ragadtatva. Mariának pontosan ezekre a szavakra volt szüksége, gyógyírként hatottak a lelkére. Jobban fogok beszélni, mint ahogy kinézek, biztosította Annát olyan halkan, hogy csak ő hallja. Akkor nem történhet baj. Mutasd meg ezeknek a beképzelt professzoroknak, mit tud egy okos, csinos nő. Anna hátra lépett, és olyan bizalommal nézett barátnőjére, hogy Maria idegessége elviselhető mértékűre zsugorodott. – Beülök az első sorba – ígérte Anna. – Ha egy barátságos arcot akarsz látni, ott leszek neked – bökött magára mindkét hüvelykujjával. Köszönöm, Anna. Maria megszólított a barátnője mindkét kezét, ami az övével ellentétben nem volt sem ideg, sem nyírkos. Ekkor nyílt a díszterem ajtaja. A szék sorok egy része már megtelt azokkal az érteklődőkkel, akik még az előző vizsgákról a teremben maradtak. Annának sietnie kellett, ha valóban legelől akart üres széket találni. A szónoki pult egy kis dobogón állt. Oldalt egy asztal mögött bártalott tűlt. Hamarosan a többi professzor is elfoglalja majd a helyét, Bartolotti prémszegélyes talárt és valami középkoriasnak tűnő fejfedőt viselt, a hallgatóság soraiban ülő diákok némeike pedig frakkot öltött az alkalomra. Ünnepélyes öltözékükről mindenki tudhatta, hogy ők is aznap védték meg dolgozatukat. Az egyik egyetem szolga magához intette Máriát. Az alkalomra ő is kiöltözött, ingalléria tiszta volt és rendesen megfésülködött. Jöjjön, szinyorina, már várják. Maria még egyszer hátrafordult a szüleihez. Anyja rémült pillantásától a szíve megint gyorsabban vert, de most nem hagyta, hogy urrá legyen rajta az idegesség. Anna bizakodásából merítette erőt. Néhány órán belül én leszek Olaszország egyik legelső orvosnője. Jelentette ki Maria olyan határozottan, mintha már maga mögött tudta volna a beszédet követte az egyetem szolgát a szónoki pulpitushoz. Ez volt az a perc, amelyekre évek óta készült, ezért dolgozott, és most meg fog birkózni a feladattal. Az első sorból egy kék szempár mosolygott rá a győzelem biztos tudatában. A fotográfus jobbjában tartott eszközből nagy sistergéssel fényvillant, fejét sötét lepel borította. Füst fel, a levegőben égett kénszak terjengett. Szinyorina Montessori, egy szóra kérem! Egy riporter szökkent Pária mellé, aki éppen lelépett a pulpitussól. A tomboló tapsvihar lassacskán elült. Beszéde kezdetére a díszterem az utolsó székig megtelt. A szűk padokon elegáns öltözetű hölgyek és előkelő öltönyös urak ültek szorosan egymás mellett. A közönség egy részének álló helyel kellett beérnie, sőt, némelyek a folyosóra szorultak ki. A beszéd idejére nyitva hagyták a terem ajtaját, hogy a hallgatóság kintreket része is hallhassa. Maria szerencsére elég hangosan és érthetően beszélt, úgyhogy az előtérben is jól hallották minden szavát. – Kérem, adjon nekem egy rövid interjút – kérte a riporter. – Hogyan jutott az eszébe, hogy nő az orvosi pályára lépjen? – kérdezte az újságíró, kezében jegyzetfizettel és kihegyezett szeruzával. Hajszoltnak tűnt. Szabad kérnem, még egy felvételt? A fényképész ismét eltűnt a fekete lepel alatt. Mária nem is tudta, mit tegyen előbb, pózoljon-e a fényképésznek vagy válaszoljon a riporternek. Újabb két, szintén jegyzetfizettel és ceruzákkal felfegyverkezett újságíró lépett oda hozzá. A sajtó óriási érdeklődést tanúsított a fiatal orvosnő iránt. Végre Olaszország is elbüszkélkedhet egy dottoresszával. Mária az egyetemi végzettségével nyilvánvalóan a modern Olaszországba a féle cégére lett. – Milyen pózban álljak? – kérdezte. – Forduljon egy kicsit jobbra, igen, így most jó. A riporter megfogta Mária könyökét, és addig állítgatta, míg a fényképész elégedett nem volt, és most mosolyogjon, kérem. A villanó lámpa ismét lobbant. Mária köhögni kezdett a kényszaktól. Hátulról egy nő tolakodott a riporterek elé. Maria megismerte, Rina Fácsó volt az. Világos kék szűk szabású, fekete csipke szegélyes káprázatosan nézett ki. Akár csak legutóbbi találkozásukkor, most is nyakkendőt viselt, de légies alakja felettette a férfi divatkeldék erős politikai üzenetét. Szynyorina dottoressa, kiáltott oda, és jegyzet füzet hiány legyezőjével kavarta a levegőt. Fekete legyezőjét ugyanolyan csipked mint ruhája bordűrjét. Képviselni Olaszországot a berlini nemzetközi konferencián? A Maria mellett álló riporter lelkesen vonta fel a szemöldökét. Milyen nagyszerű ötlet, és már fel is jegyzett néhány szót író tömbjébe. Ezt a feladatot magánál jobban senki sem láthatná el, signorina. Egy ilyen bájos nő, akiből annak ellenére nem hiányzik a nőiesség, hogy egy ilyen komoly hivatást választott. Mesés, meg is említem majd az örről szóló cikkemben. Mondja, igaz, hogy hullákat kellett boncolnia? Ezt már egy köpszös férfi kérdezte, aki Rina facsó mellett állt. Ruházata viseltesnek tűnt, és nem egészen újnak, Inge gallériát guztustalan fekete csík szegélyezte. De ő maga is láthatóan a képviseletében lehetett jelen, mivel ő is a legkülönfélébb író volt felszerelkezve. A hóna alatt pedig Alanázione friss számát szorongatta. Orvostudományt és sebészetet tanultam, fenelte Maria. Hogyan operálhatnék úgy embereket, hogy nem ismerem az anatómiát? Igen, természetesen, jegyezte meg a kis kövér ember. És milyen érzés volt, amikor először kellett boncolnia? Ugyanolyan rossz, mint a férfi kollégáknak, mondta Mária. Az eféle gyakorlatok nem élvezetesek, de szükségesek. Csak így tanulhatjuk meg testünk működését. Gondolja, hogy Istennek kedvére valóha nők ilyen munkára vállalkoznak? Istennek mi kifogása lehetne ez ellen? Vágott vissza Mária. Amikor megteremtette az embert, mindkét nem egyformán fontos volt számára. Mi másért döntött volna úgy, hogy az emberiség fennmaradása csak úgy biztosítható, ha a nők és a férfiak együttműködnek? A hallgatóság köréből halk nevetést lehetett hallani. Maria szünetet tartott, hogy a riporternek legyen ideje leírni a válaszát. Kiváltságosnak érzem magam, amiért a jövőben az életemet férfiak és nők egészségének szentelhetem. Milyen jól megmondta suttogta a mellett álló riporter csak egy nő képes ilyen szerény megfogalmazásokra. Maria a tömegben felfedezte Annát, aki bájos mosolyjal és a könyökét nem használva igyekezett előrejutni a sok férfi között. Ígéretéhez híven a beszéd közben az első sorban ült. Most hatalmas virágcsokrot tartott a kezében. Vajon hol hajthatta fel ilyen hirtelen? Széles mosolyjal nyújtotta át Mariának. Remek voltál! kiáltott Anna, és átölelte barátnőjét, aztán halkan a fülébe súgta. Bár egy kukkot sem értettem a amit mondtál, de csodálatosan beszéltél. A mellettük álló újságíró mégiscsak hallotta Anna szavait. Teljesen igaza van, helyeselt. A dottoreszta tényleg nagyon jól beszél, és keresve sem találhatnánk olyat, aki a berlini nőkongresszuson nála jobban képviselni modern itáliánkat. Meggyőződésem, hogy egyetlen más országnak sincs ilyen bájos, elbűvölő doktornője, mint nekünk. Büszkék lehetünk kegyedre, Signorina. Megint felírt néhány szót a jegyzet Fontolóra veszi, szinyorina Montessori. Maria elmosolyodott. Hízelgőnek érezte a kérdést. Ha hivatalosan felkérnek rá, magától értetődően megfontolom. Elnézett a riporterek válla fölött, és a terem leghásó sorában meglátta kollégáját, Giuseppe montessano -t. Finom frakja ellenére volt a megjelenésében valami lezserség, ami alig hanem dúshaj koronájának volt köszönhető. Mariannak majd kiugrott a szíve a helyéről. Eljött, ahogy megígérte. – Van még kérdésük? Maria kérdőn fölvont a szemöldökét, és várakozóan tekintett az újságírókra. A riporterek átfutották jegyzeteiket, és biccentettek. Azt hiszem, elég anyagom van, hogy egy mese szép cikket írjak kegyedről, biztosította a közvetlenül mellette álló újságíró. Akkor hát megbucsátanak. Maria mosolyogva elvonult a sajtó emberei előtt. Annának odasukta, mindjárt visszajövök. Barátnője követte tekintetével, és minden tudó arszal mosolygott. Mielőtt a kistermetű riporter további kérdéseket tehetett volna fel Máriának, Anna beszédbe elegyedett vele. Melyik lapnak dolgozik? tudakolta kíváncsian, és közben olyan hevesen rebegtette szempilláját, hogy a férfinak nem maradt más választása, minden figyelmét ráirányította. Montessano érdeklődése viszont eközben kizárólag Máriára irányult. Egy pillanatra sem vette le róla a tekintetét, és nem is próbálta leplezni, hogy mennyire elbűvölőnek találja Mariát. Amikor Maria közelebb ért, a férfi könyökével eldökte magát a faltól, és odalépett elé. Maria csak most vette észre a férfi kezében tartott hosszú, vörös rózsát. Az ország legbájosabb dottareztájának, mondta lágy hangon, és átnyújtotta a virágot. Köszönöm szépen! Válaszolt a Zavartan Maria. – Hogy tetszett az előadásom? – Meg kell vallanom, hogy nehezen tudtam csak követni. Hogy – Hogyhogy? – Maria csalódottan hőkölt vissza. – Olyan érthetetlenül beszéltem, vagy olyan unalmas volt? Montessano védekezőn maga elé emelte a kezét. – Nem, sem érthetetlen, sem unalmas nem volt – Bizonygatta, csak tudja, annyira a kegyed eleganciájának és szépségének a hatása alá kerültem, hogy képtelen voltam csak az okos szabaira koncentrálni. Montessano szája hamiskás mosolyra húzódott, és Mariá egy pillanatra nem is tudta eldönteni, hogy a férfi nem ugratja-e. Orcája megint sötét vörösre színeződött, ezen a délutánon először fordult elő vele, hogy nem jutott eszébe a megfelelő válasz. Montesszánó szemlátomást élvezte Maria zavarát. Mosolyogva közelebb lépett és suttogva megszólalt. Remélem, emlékszik még az égéretére. Maria természetesen nem felejtette el. Szíve minden vágya az volt, hogy Montesszánó is számon tartsa. Ezzel együtt óvatosan megkérdezte, melyikre gondol? Montesszánó persze átlátott a kis színjátékon és szélesen vigyorgott. Meghívhatom a... Tevere partjára piknikezni? Piknikezni? Maria megdöbbenve kérdezett vissza. Emlékei szerint sétáról és kávéházról volt szó. Egy piknik azért sokkal meghittebb dolog. Túlságosan vakmerő volnék? kérdezte Montessano. Maria elgondolkodott. Lelkeméjén hízelgőnek érezte a férfi hívását, és megrázta a fejét. Nem, nem gondolom végeredményben piknikezhetünk bárhol, ahová mások is eljárnak sétálni. Magától értetődik, válaszolta Montesszánó, Válaszában hagyott egy kis játékteret a fantáziának. Maria élvezte az évődő hangot. Montesszánó átnézett Maria vála fölött, azt hiszem be kell fejeznünk a beszélgetésünket, jegyezte meg, magát keresik. Maria megfordult, az üresen álló pulpitus mellett Bártolotti professzor néhány kollégájával beszélgetett. A professzor magához intette Máriát. Holnap találkozunk a klinikán, mondta Montessano. Igen. Maria nehéz szívvel, de búcsút vett Montessanótól, és elindult a terem közepe felé. Az egyik utolsó sorban felfedezte anyját, aki szemtanúja volt, hogy a lánya Montessanóval beszélget, és nyugtalannak tűnt. Apró, fürge léptekkel odasietett Mariához, és magához vonta. – Ki ez a férfi? – kérdezte ingerülten. – Egy kollégám. – Nagyon úgy festettetek, mint akik bizalmasan beszélgetnek. – Csak egy kolléga, aki gratulált a sikeremhez. Mariának nem volt kedve itt és most Montesszánorról beszélgetni. Ekkor szerencsére felesége árnyékából előlépett Alessandro Montessori. Láthatóan meg volt hatva. Nagyon büszke vagyok rád, mondta lányának, majd megragadta és megszorította mindkét kezét. Maria keze hideg volt. Ez is azt mutatta, hogy mennyire izgult. Néhány órával azelőtt el sem tudta volna képzelni, hogy apjától valaha is ilyen bókot kapjon. Minden elismerésnél, a csodálat minden megnyilvánulásánál jobban meghatotta. Köszönöm, papa. Ekkor azonban megpillantotta bartolotti aki a terem túlsó végéből intett neki, bocsássatok meg, a professzor vár. Maria otthagyta a szüleit, de sejtette, hogy anyja nem hagyja majd annyiban ezt a Montessano dolgot. Legkésőbb otthon újra szóba fogja hozni.